Hendaia, alderat, goaz goizuntan Euskoararen eh, eh, erabilpena sustatzeko egian eh, Euskoara plan bat abiatuko du Eriko Etxeak eta Eluiar eh, Aulkularitzarekin batean, eta bi autetxe gomitatu ditugu, orta zmintzatzeko goizuntan, eh, Michel Muñoz eta Aritza Kamblon, egunan zueri? Egunan. Egunan. Egunan. pixka bat eh, aurkezpen eh, gisa, Hendaia egia aipatzen baitugu, Euskarrarren egoera hendaian nola ikusten duzie Batak eta besteak. Konparatzen badugu Ipagaldeko beste leku batzuekin berezi kostarekin biztanda hobeki e, da. Baan gero hemendik biziki hurri dugun gipuzkoa eta Nafagoarekin konparatuz, e, bere e, IPAnafagoarekin e, be argi da e, gaizki haugi Beraz... E, Hala, hor, ikusten da, dena errati ikusten dela. Hiru hizkuntzak erena hasten dira, Psikator, Euskara, Gaztelera eta Frantsesa endaian. Bai, uh, Hiru hizkuntzan hasten dira, uh, beriziki uh, ezkuntza mailan, eh? ha, hau uh, hain hitzek uh, ez dakite Euskara ere, Espainola hutsa hitz egiten dute, Eta hori eh endaiako berezitasun bat da. Zen da beraz badirela ainda egiteko euskaren alde e, presentzia gehiago ukan ukandezan e, egian Bai, egia da. Eh ba, dela bai badira e, bada eragile an hitzegia janen daian euskara inguruan, eh e, e, lehen jaitonon bezela iparraldeko beste leku batzuekin konpratu ziurazki asko. Badira ezkuntza mailan e, bereziki beraz ikastola eta beste elebidun beraz eh Eh, ahloak edo eh, gero eh, badira ere txikitxoko ba, txikitzoko ortsaindik euskarazkoa eh, eta badira ele, elebiduna ere publikoa bada eh, eta gero badira beraz eh, ba, aika noski eh, komunikabietan antxeta noski eta eh, gero eh, aixaldietan ere udaleku bada hemen eta gero eh, beste beraz kirol eta taldeetan eta nahiko euskaragun bada ere eh, bereziki endaiak pilota El kartean eta gero e, e, be, kultura mailan ere, akelajea, baina gero beste e, akelajea kartea baina beste elkarte batzu ere mutxikoak eta e, beste, beste ere badira. Eta badira ere, gazte mailan ere daitz bada, e, bertxo eskola bada, badira tx, ere e, ostatu egeferentzia dunak, nahiko e, e, Euskaldunen ego gokituak egan nengen nuke maitena edo bakartxoko edo naiz eta ezen daian izan ondoan den saian bezala, mm -hmm. Gero eta beste elkartere, baleak bezala egite baterako erako, nun e, hostiral e, atxero biltzen diren pintxo, poteo edo egiteko mm -hmm. eta Euskaraz. Eta ere bada, duela janu urtean edo hasi zen laguna beraz ekimena, e, hastazken ero atxaletan biltzen dira beraz e, mul, jende multxo bat, Euskaraz mintzatzeko. Hala. Gure hasmoa da Euskaraz sustatzea horregatik e, abiatu da ideia plan estrategiko bat egiteko. Mm -hmm. Baina ez da Deus etaz, e, etortzen e, badugu du e, de hizkuntza politika bat e, abiatua hendaian. Euskararen inguruko plangintza bat beraz abiatzea da ideia ijanugu e, e, eluia alkularitzarekin, eragile guzien zatzea e, da helburua proiektu haman komgun batean. Lehen bizi, beraz, bi opari batoa gedo egin hizkuntza politikari buruz, hanitzetan entzuten da, hanitzetan, e, batzuetan nik entzun dut, eta askotan gainera Euskara dunen gandik, e, Euskara galtzenari dela, Euskaldunak Euskaraz ezgilako mintzatzen. Eta hori ez da sola ez da inximplea, alde bez, ikusiz, aztegeta bat egintzen batean ez da kitipagaldea sartu zen, baina, E, komun, e, porzentaian den Euskal-Iztun kopuloa ikusi izan, e, beste lekuetan behin ba, gero mintzatzen da euskaraz. etskara Eta, e, azkenean, hizkuntza e, ba, komunitate bat edo ekosistema bat bezala ikusten da, ikusten alda. E, landare batzuk egin konparatu, zerbait egin landare batek behar du, be luga, ura, eguzkia e, bizitzeko eta, eta, eta ez du behar etxai gehiegi behar, landare beha, inbaditzaileak edo Edo uh, janen duten animaleak eta hizkuntza batentzat Bizkal gauza bera da, eta azkenan inzkuntza politika bat erran eh, daiteke. Eh, Bizkal dela ekosistema bere ekosistema eh, ekosmalen baldintzak eh, finkatzea eh, albeszain ongi iraundean. Ira eta gero eh, bestegoa ja beraz hizkuntza politikari buruz xa, eh, oso gauza eh, kompplitua da, bainaan sarka ekintzak egiten diren ekintzak eta zaka daitezke, galde batetik euskararen jabetzean, gero erabileran eta e, motivazioan edo sentsibilizazioan eta hiruak loteietako ekintzak eta bistan da e, lotura dute batak bestearekin. Orduan, hemen endaian beragilean bada. E, euskaldun ere hizbada pentsa daiteke zorrazi mila bat e, euskaldun badela eta bestalde erriko etxea erriko etxearen baliabideak mugatuak dira. Hogan ideia pixka bat e, e, ekimen berrigoen ideia da eh endaiako eh orokorrean endaia eriari begira, ez eran gero bera da miseralak aipatzenako du baina nendaiako errikotzari begira jadani badiraki bestekimen batzu eta beraz endaiako eri orokorrean begira be denen artean eta erakile, kalitatezko eragilea eta hauek au, hauekin lan eginez eh be iskuntsa politika eraginkorago ja bat egitea hori da helburua Eta, egaite e, baterako, bo, hori adit, aditu gehienek diote, be, euskal iztun komunitatea, trinkotzea eta xaretzea. Hori da, bizkal gure ideea, gero, nola metodologian, justuki, parte, ikusik gero ipatzenako dugu, metodologia ba, ja, ipatzen dugu. parte hartzailea den, hori, parte hartzailea den, e, be, noski, helburua ere, beste eragilek ere, e, finkatuko dut, ebaen, emaitza izanen da, euskara plan estrategiko bat. Enda jaren zaten, enda jaren zaten. Michel Muñoz, Ni, plane estrategiko hori nola abiatudan ondik heldu da idea? Lehenik nik nahi dituta azpimagatu uh, pixka bat zer egin den orain arte hendaian tzenta. Ipagaldeari begira endaia hendaiak ukan du politika usarta euskara mailan? eh? Gogorara ditut, uh, pixka bat data batzuk. Eh? Mila behatziru eta laro gaita etxeak bere aurrekontuaren eunetik bat Euskararen alde erabiltzea erabaki zuen. Ikastolaren eraikuntza, mila eta behatziru eta lauan lehen uh, Euskara hautetsi postuaren txorkuntza, Bi milata bostean Euskara teknikariaren kontratatzea. Bi milata amarrean Euskararen erakunde publikoarekin itzarmena izenpetu ginoen. Eta orain, azaruaren amarrean ere Euskararen erakundeko publikoarekin ere hobekuntza kontratu bat izenpetuko dugu. Zer, oh, zer da programa hori eintxuxen, uh, obekuntza programaz? Bai, hor oh. duan, uh, Euskararen erakunde publikoak errien laguntza dispozitibo bat sortu duela, erriak laguntzeko pixkanaka Euskara bere ganatzen elburuarekin. Eh? Eh, Erikoetxe eta... barnean hori? Hori Herriko Etxe barnean egia da. Ordan, dispozitibo horrek Herriko Itxiko zerbitzuetan euskara barneratzea ahalbidetuko du. Da obekuntza batean eta urtero neurtuko da herriak egin dituen aintzinamenduak. Egia da horiek denak Herriko Etxe barnera eginak direla eta horregatik guk jarraipenean izaitea erabaki erabaki dugu eta pixka bat erriko eh, etxetik kanpora jokatzea. Eh? Enda iako Euskararen ori... plan estrategiko horiek ilan? Hori da. Eta orain arteko orduan lanari osotasuna tasuraen erabaki dugu eh, plan estrategiko bat garatzea eta horregatik elu jarra ulkularitzari ideia egindugu eh, guri laguntzeko hori egitea. Beraz, egutegi bat plantan ezagia da, nola ba, iraganen da? Hor duan, uh, plan horrek, egongo, egoeraren aldeak biltu, behar ditu. Diagnostiko eh? bat leheniko. Diagnostiko bat egiteko. Orduan uh, diag... diagnostiko hori egiteko, izanen dira, irubiltzak publiko, eh, elkarrizketak izan dira e, eragile batzuekin, da gero izanen da beraz Buen. lehen bilkura publikoa izanen da, lehen bilkura publikoaren helburua izena da diagnostiko hori eh, osatzea lehen puliko, bilkura publiko hori izan da eldun larun batean goizeko bederatzi tik 12:00etara Antuan Dabi, Dabadi Gelan, beraz, Sokuburun, oburun, endaian. Ta gero, izanen dira, azaroaren hogeita batean, beste bat, eta abenduaren bostean, beste bat. Olia, leku berean mm. eta bigarrenaren helburua izanen da, e, gehiago, beraz, ekintzak proposatzera, diagnostikoaren ondorioz, bezer egin daitekeen, hizkuntza politikago betzeko, eta iruagenean, e, lehentasunak finkatuko dira. Endaiako euskal eragileak biztan dena unkitu nahi ditu zuela, unkiak dira, jadanik, orta nahi dira, baina behar bada urgunago euskaratik urgunago direnak ere? Kombita eta luzatu dugu elkarte guztieri eta erritar guztieri. gero aurri baita, nu baita, lokarri azkartzia? Hori da, eta eta ere ezaguz Euskararen egoera erritar guztieri. Interesatuak direnak aldute etorri bilzak publiko ietan. Prozesu horien bukaeran, e, neugibatzu hartuak e, izanen dira, ze, ze gisako engaiamendoak pentsatzen dira? Alde batetik, beraz, Euskara plan estrategikoa idatzea izanen da. Noski, denen baliabideen ba balia arabera, e, mugak zein izan dira beti bezala legea eta baliabide giza eta fi, finantza baliabideak. Eta gero e, eta gero aldiz ideia da ere biztan daiz egite segimendu bat orrde bat. hor e, finkatuko diren ekintzak ongi egit, betetzen direla eta e, segurtatzeko. Bada beste lanik eramana edo eldamanik izan dena Elujahgen ganik beste hiri bat edo egi batekin. Hortan ohin agittzeko zuen laguntzeko? E, eluiarek lana itz egindu, alako halako ekimenan anitz egindira, okay. dira beti igoaldean eta lehenaldikot beraz ipagaldean eginen da Eta behar bada, justuki izentzu hoktan, erranda daiteke egokia dela, zeren, e, noski, hoien eksperientzia, e, naiz eta Euskararen inguruan izan bialdetan eta Euskaldunak izan bialdetan eta bat, e, badakigu ezagurakidez desberdinak ere bat direla, eta endaia, pixka bat, erdimugan gelitzen da hori ipagaldea eta egaldean artean, beraz, nokdaki, arrakastatxua barin bada ekimena, gero e, ipagaldeko beste batzu, interesatuak izaiten dira. Bai, endaia aldi hortan berbada eredu izaiten alda. Eta hori ahte egoaldean ereman diren planetatik atera diren emaitzak idutzen zauzkizia onak direla interesgarriak? Bai, inter interesgarriak dira noski bainan gero gu iparaldean gira eta izin dugu kopiekole mm -hmm. egin. Eh? Bai, hor, horiek esperientzia handia dute metodologian, bo, emaitzak ez dizkigu teman, horiek jaite dutena eta hori guregarria da, eh, azkenan soziolinguistika arloa biziki eh, motel aldatzen da, janen dugu inertzia handia duela, mm -hmm. beraz ezindan mirarik egin eh, egunetik biaramunera, baina horiek hiduriz, eh, bah, biziki eksperientzia ona dute eh, eta eta fro, horren frogagicha da hori hainbat herrike eh, urtetan zehar eh, kontratatu dituz dela. Mm. E, segipen batzorde baten e, sortzea ipatzu duzue, hori egiko etxearen inguruetan e, geldituko da, Genet, e, egiko etxe eta inguruan? Berri diot, lehen ere aipatu ditugu, e, baina dira helburu orokoak, azkenean e, dena, e, segipen, beraz batzordea eta buruak eta kintzak eta bak, denen artean behar dira da logikoen alitzateke, E, justuki, denen artean, e, orsatzea, bo denen artean ganaida, e, eragile desberdiren ordezkariekin, eta errikoetxearen ordezkariekin ere noski, e, osatzea segipen e, batzorde hori. Biltzak e, publiko horiek erritar partaitetzarekin eginen da, eh? orduan hortik aterako da e, segipen manna bat edo ikusiko dugu. Bai, azkenean lehena ipatu dugun bezala, E, Erejiko etxearen baliabideak e, mugatuak dira eta justuki e, aldiz eragilea nitz bada biziki e, beraz dinamikoak generara indaian eta eta helburua da noski ba horiek ere bete artean parte hartzea beraz eri, e, osoaren izkuntza politikari begira, denen artean la, elgarekin lan egitera. Beraz, Michel Michele Muñoz eta Aritza Kamlon autetxeak zirezte endaian, pixka bat hauzo egriari begira, Ziburun hor izan dira kalapitak edo sozialistak eta abertzaleak elgarikintzirenak erikoetxean hor beresi dira, oposizio taldean beresi dira, zuek gehiengoan zirezte, bai abertzale eta bai sozialistat ezkerriko beste iragileak, bada horako arazorik zuen artean edo mentuan untra doa afera eta untra akomeatzen zizte. Momentuan ez da arazorik, eta erranduzun bezala, gu geien guangira, orduan da. momentuz lan egiten dugu elgarrekin, egia da gure listan alde desberdinetatik etortzen dira jendeak, baina lana egitean ezagutzen dira jendeak eta posible dute lan egin elgarrekin, Ni, asteko abertzale mundutik etortzen naiz, aritza ere, orduan duan uh, zakit, zergatik uh, arazoak uh, izan behar diren. Ba, behar esten dut, Micheleke jana, ontsua eh? pasatzen da. Hor, uh, behar behar antzidugu barkatu, hor, eh? uh, udal barkatu, uh, beraz, eluillaren uh, ekimenaren inguruan uh, gauza bat egitea. Alde batetik uh, eskertu nahi dugu udalbiltza, eh? udalbiltzak uh, sostengatzen duelako ekimena, eta bestalde ere jan, be, be, biztanda denak egita-Rusia eh, gomitatua direla eh, Bilkura publiko hortan parte hartzeko, e, aukera ezin hobea dela eta zaila izanen dela, bo, lusaz ez dela alakabestea aukera barrik izanen, endaian, txegurazki, eta, bon, eta bon, neugri batean, eh, barometro bat bezala ere izanen dela, justuki lehen eh, galdetzen zinuenea, E, endaian, senditzen zen interesik hizkuntza politikaren inguruan eta ikusik, ikusirik eragileen dinamismoa eta eragilean kopurua eta nik errandizut baietz. Baina bihar ikusiko da, biztan da, gehiago balinbagira, e, erakutsiko dugu, e, gehiago izan ez, erakutsiko dugu, interes handiagoa dugula. Eta beste zentzuan bizitzen gutxi biltzen balitza, ez dut uste, bainan e, be, erakutsiko luke behar bada. E, pentsatzen ginoena, behin interes gutiua dela. Hala. Enda iako Euskararen plan estrategikoaren ipatzeko orzinezten goizuntana Michel Muñoz eta Aritza Camblon enda iako autitxiak. Minesker, ha, minesker zuri. zuri.